дай нам од наших жон і нащадків прохолоду очей. Мала Хорем була така сильна особистість, що він мимоволі вимушений був визнати існування поряд собою ще когось. Перше бажання було усунти, знищити. Після першої ночі з малою рабиною спробував не думати про неї, забути. Але з жахом, а тоді з солодким вдоволенням переконався у марноті своїх зусиль пронісши голос дивної дівчини по безмежних просторах слов'янських земель, які віднині мали стати османськими. Тепер уже не був єдиний і самотній на цьому світі, де все мало слугувати лише вдоволенню його примх, бажань і надій. Була ще людина. Це приголомшило, здивувало, роздратувало, а тоді настала якась Розслабленість і навіть розчуленість Так ніби віднині він теж належав не до захмарних небожителів, а до звичайних людей Люди ще не народжуються справжніми людьми, ними вони можуть або не можуть стати Це велика наука осягнути, яку вдається далеко не всім Якби Сулейманові хтось сказав, що ця жінка змінила його бодай у дрібницях Султан би тільки похмуро взміхнувся Змінювати світи людей міг тільки він, сам уперто триваючи в своїй високій неприступності. В його крові жив голос сельджуків, споконвічних кочовиків, які переміряли своїми отарами та бонами півсвіту. І той голос крові гнав його далі і далі. І він не міг усидіти навіть у своїй велетенській столиці, в своєму розкішному палаці, коли жінки, яка стала найдорожчою істотою на світі, Бо внесла в його життя те, чого він сам не мав – серце, душу, пристрасть, і навіть страшно і дивно мовити – любов. Він, що знав тільки силу, спізнав теплу глибину любові, і не того тваринного почуття, що замикається в темних океанах плоті, а невловимого і незримого, ніби зітканого з небесних золотих нитей які навіки прив'язали його до цієї загадкової жінки, до її голосу, до її очей, до її рубінового вміху, коли після замаху на його життя одержав від хорем сповнену розтривоженості газель, склав її у відповідь свою газель, яка починалася словами «Нехай рубін твій від всіх лих мене рятує». Мав на гадці не той рубін, що носив на своєму тюрбані, а рубін її безсмертного усміху, вірив, що житиме, поки живе на її устах той загадковий усміх. Ще писав своїй султанші: Не дочекаюся, щоб побачити тебе прекрасно, як Божа мудрість. Але сам був тим часом далеко і повернувся з військом, так нічого й не завоювавши, вже пізній осінь. Щоб одразу ж заповісти новий похід проти молдавського господаря Петра Рарша. Куди? Навіщо? Знов лелеке в болотах і військо на дорогах. Що більше загарбував султан земель, то більше виснажував державу, бо війна завжди коштує дорожче, ніж сподівана здобич від неї. Його слух повнився лихими вістями, яким не було ні ліку, ні кінця. То засуха, то зливи, то чума, то недорід, то падіж скоту, то хтось убитий, то десь заколот повстали племена, зрадив якийсь паша. Але яке до всього того діло султанові, над яким ціла держава? І він знов і знов вирушав походи, рятувався в тих походах від усіх ймовірних лих, Страждав щоразу од розлук з хорем, але водночас мав того якусь незбагненну тіху, бо розлуки були, мов, гіркий дим од опію. Вони баламутили, одурманювали, і щоразу обіцяли незбагненну солодкість зустрічі, коли Хурем ішла до нього, граючи своїм рубіновим усміхом, а під тонким шовком її сорочки круглилися груди, мов, двоє великих теплих голубів. Ось так починався колись світ, і так починатиметься він вічно. Роксолана знала, що султан знові і знов і тиме в походи, бо не належав сам собі, а тільки якійсь темній дикій силі, яка звалася Османською державою. Але щоб так швидко вирушав із столиці, щойно повернувшись туди, затримати його не могла. Безсилими були тут усі газелі, складені найбільшими поетами, тому заспівала султанові, коли вночі лишилися самі своєї пісні.